nu-l mai să mănânce cu ei la masă, ci îl puse într-un colț lângă vatră. Și din ziua aceea îi dădeau mâncarea într-o strachină de lut și nici măcar atâta cât să se sature. Bătrânul căta cu jind la masa încărcată cu bucate și ochii crimau de amărăciuni. Într-o zi strachina de lut îi scăpă din mâinile cuprinse de tremur, căzu pe jos și se făcu cioburi.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 Și iată că odată în seară cum ședeau cu toții în Odai, nepoțelul, să tot fi avut gălicea de copil vreo patru anișori, începu să face de joacă cu niște scândurele. Ce faci tu acolo?" îl întrebă tică să. Fac și eu o covățică, e răspunse copilașul, din care să mănânce tata și mama, când or mai fi în putere ca bunicul, bătându să se așeze la masa lor.